Velkommen til en special af Markus Reality Panelet. Den her gang så er det ikke fyldt med dilemmaer rådgivning og jokes og space. Det er måske lidt mere seriøst, men der så er selvfølgelig plads til jokes og space. Med mig i studiet har jeg nemlig tidligere Paradise-vinder og du har jo været før, Jonas. Tak. Ja, tak. Så vi stod lige <laughs> inden vi gik i gang med det her, det er sæson 16. Ja, det tror jeg, men det er jo det med. Jeg, jeg husker jo ikke rigtig sæsonnummerne. Øh, det er jo bare hver år, man er sted. ikke? Jo, okay. Det, det er jo mærkeligt. Du husker det ikke, hvad for en sæson? Jeg vil altid tænke en sæson. Der er så mange efterhånden. Okay. Det, det trænger til ved rebranding. Jo, det gør det altså lidt. Jeg har også Kit Nielsen. Hej. Kit Nielsen, du er jo kaster? Ja. Altså Reality -caster. Og så står du også for Reality Awards. Det er korrekt. Fantastisk. Og jeg har Janette Aalstad også i studiet. Freelancer. Du, er, du har jo set, hvad jeg bare kan læse op nu. Freelancer. Produ Producent. Øh redaktionschef for reality-programmer. Og alle de ting, er det rigtigt? Ja, det er helt korrekt. Okay, det er jo ved. Jeg har taget jer med ind i studiet i dag, fordi vi skal lidt bag om reality. Vi skal lære lidt om, hvordan det er egentlig at være i det, kan man kalde uden at være i det. Uden at være egentlig på selve skærmen. Er I klar på det? Ja! Yes. Og jeg har skrevet nogle, øh, nogle spørgsmål ned, og alt sådan noget, som jeg, gerne var, eller som jeg er interesseret i at vide. Hvad er det egentlig, altså, der foregår bag reality? Jeg ved også, vi har jo lige taget en snak om det, inden vi startede. Der er selvfølgelig ting, I ikke kan komme ind på, fordi at der er nogle kontrakter, I er bundet på. Er det rigtigt? Ja. Så det er ikke lige det hele, man bare kan slynge ud. Fordi ellers er der ingen af os, der måske gå ud herfra med job. Cees. <laughs> det løber jeg ikke hørt. Det, det er slut. Men jeg kan jo starte med at spørge øh, muligvis det spørgsmål, som har været inde i mit hoved længst tid. Og det er til dig, Kit. Ja. Kid. hvornår skal jeg være vært på Reality World? Det var da et rigtig godt spørgsmål. Det kan vi lige overveje. Sender du en ansøgning, Magnus? Kan man sende en ansøgning? Det kan man sagtens. Det kan jeg gøre. Må jeg lave sådan en video, videoklip, hvor jeg siger, Hej, jeg hedder Markus, og jeg er 26 år. Præcis, det vil vi meget gerne se. Det, det, det skal jeg nok. Fedt, det, men du får et CV. Vi snakkes lige ved efter. Uh, til lille kaffe og sådan noget. Nå, men hvis der er en, der kender lidt til produktionsprocessen, kan man kalde det det måske? Janette. vil du tage mig igennem, sådan en reality-proces, altså produktionsproces. Kan du det? Starter altså, det med castingen? Altså, det starter jo med, at der er en eller anden tv-kanal, der siger, vi vil gerne have en sæson mere af Paradise Hotel, eller ja. ikke sådan et beach, eller Bachelorette, eller hvad det kunne være. Der er, der er en kanal, der køber mm. programmet og en så, eller en sæson mere, ikke? Og så... Hyrer man folk ind til ligesom at finde de her mennesker, der skal være med i programmet? Ja, så hyrer man folk ind til at sige, godt, hvor lang skal sæsonen være? Hvor mange episoder skal det være? Godt, hvor mange skal vi bruge på en redaktion til det? Hvem skal tænke alle tema -uger for? For eksempel, hvis vi tager udgang i Paradise, eller udgangspunkt i Paradise. Hvem tænker så, hvordan skal den her Paradise-sæson så være bygget op? Det er der jo nogen, der sidder og kigger på, som kigger på indhold. Og så er der jo en casting-afdeling, som sidder og caster. Hvad er det som nogle folk? Øh, som skal være med i, øh, i programmet i år. Okay, så der er ligesom nogen, der starter med at købe konceptet, mm -hmm. kan man kalde det. Er det ikke også forskellige budgetter? Altså, du, du, altså, vi har vel ikke de største budgetter i Danmark i forhold til USA eller amerikanske reality-programmer, forestiller mig. Altså, der er jo selvfølgelig forskellige budgetter i forhold til udlandet. Danmark er mindre land, og derfor er budgetterne jo ikke som hvis du producerede i USA eller i England. Mm. Så selvfølgelig er det det. Men Paradise Hotel, så, så vil det vil sige, at altså, der er nogen, der sidder og ligesom, laver alle de her uger, og finder ud af hele opbygningen af Paradise Hotel. Og så er der en helt anden afdeling, der sidder for, står for castingen. Er et samspil, ikke? Ja. Mm -hmm. Okay. Men det, at det, er jo, øh, det kunne jo være Paradise, det kunne være alle andre programmer. Det er jo øh, også, når du bygger en TV-avis op hver dag, eller dit eget radioprogram. Ja. Det er jo, at man ligesom siger, godt, vi skal lave et eller andet. Det kan jo være alt indhold. Og så siger hvordan kommer vi så fra A til Z i det, ikke? Jo. Øh, Okay, okay, I Bachelor, okay. der ved du jo også, at der er program 1, 2, 4 og en masse kvinder, eller en fyr og en masse kvinde, ja. kvinder, der skal til sidst forhåbentlig uh, en eller anden. Hvilke programmer har du været på, Janelle? Mm, jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige reality Jeg har lavet Paradise Hotel rigtig mange år som redaktionschef. Det er også der, jeg, mange Jonas, fra. <laughs> jeg ja. uh, har lavet Diva i junglen. Oh, øh, godt har i gamle dage været trættelækker på programmer som Kongerne og, Nej, og, det er og ikke Sommer i cool. Beach og altså sådan helt tilbage der til at være trættelækker mange år også øh, i, i Mexico. Du er jo en af de hele gamle gangster. Ja, altså, jeg ja, er altså. gamle går der Jeg øh, har, du har det. været producent på uh, True Love og Singletown, hvor Jonas jeg jo også har været med. Hmm? Nøj, du var med i Town også? Ja. Det glemmer jeg hver gang. Så. Mm. Jamen, jeg lavede heller ikke så meget. Jeg kunne bare i min kæreste og så var der slutte program. Røvsygt. Så man kan Og... sige, det er den samme, det er jo sige, samme, øh, det er jo det samme mønster, du laver altid, når du bygger et nyt program op, ikke? Ja. Er der et mål? Altså er der, er der et mål for, øh, nu køber vi for eksempel, øh, eller laver et nyt Paradise. Er der så et mål for sådan, det her skal være målet? Selvfølgelig er der ingen, der vinder, men er det målet at sende et politisk budskab, eller er det et mål at, at, øh, at få et vist seere eller... Altså det ved jeg simpelthen ikke, og det er, fordi jeg ikke har været ind over Paradise Hotel, eller Paradise de ja. sidste par år, så øh, det skal jeg ikke kunne sige, om der er mm. øh, som sådan, men øh, der er jo reelt set et mål i Paradise, og det er øh, i hvert fald, at øh, to står i en finale til sidst, ikke? Jo. Var du med ind over castingprocessen med Jonas? Jeg øh, møder først Jonas til casting, da han er til casting anden gang, øh, da han er med i programmet, men ikke til hans første casting, for den sæson laver jeg ikke. Hvad tænkte du første gang, du mødte ham? Don't tell the jeg, sidder bare, jeg prøver bare at fiske <laughs> øh, eller noget. Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det Og jeg har jo også et, et, et forhold til Jonas nu Hvor vi jo, øh, kender hinanden bedre øh, Fordi vi har, øh, har, har lavet flere ting sammen øh, Men jeg har nok tænkt At han var et godt kast, øh, En øh, empatisk, sjov fyr Gang i ham Snakker meget øh, Er meget ekstrovert Du har sagt alt for meget allerede så det er ja. Mm -hmm. Ekstrovert, ja Spændende, jeg lytter ekstrovert. Okay. Er det sådan nogle ting, man leder efter som en karakter, Som en, der er ekstrovert? Ja, eller sådan de der, altså egenskaber, som... Man leder jo efter mange forskellige egenskaber, men det er jo en gode egenskaber, jeg siger op, så det vil man da gerne have, det er sådan her. Så det, nu spørger jeg bare, leder man ikke også efter lidt negative egenskaber? Altså, jeg tænker bare, hvis jeg skulle være karakter, så ville jeg da gerne finde en, der er sådan et lidt ekstrovert, men han skal også godt kunne lide sig selv. Og han skal måske også være lidt underlig. Underlig? Ja, det tænker jeg. Det tror jeg vil kaste efter. Hvorfor vil du kaste efter underligt? <laughs> Bare sådan lidt for det, er det ikke god TV? Bare se eller anden, hvor man er så lidt wow, hvad er det egentlig der sker? Hvad er underligt? Jamen det er, det er ikke underligt. Hvad kan man kalde det? Øhm, ikke, ikke så øhm, planlagt kan man kalde det. Nej, det, altså mere en sådan uforreint. Ikke på en dårlig måde, men sådan en hvor man pludselig laver nogle vilde tricks. Jeg kan huske Powerhouse Hotel, det der hvor at Philip med og Lenny, de knider op. Kan I huske det? Ja, den er strøde orm. den der orm der. Det er jo så underligt. Nu laver jeg lige ghost med mine hænder her. Det er jo underligt. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg var kring det, var men, noget, der det tror jeg, I jeg kunne se. Få se, Karsten. <laughs> Hvad er det, der? de kommer til det der? Jeg havde nok ikke set det. Jeg, havde, jeg, havde, jeg var der nogle dage inde på hotellet sammen med Jeg så det ikke rigtig komme, men man fornemmer jo den der bromance og det venskab, de får. Det opstår ret hurtigt, og det er som om, at det bare går fra, fra 0 til 100 på, på 2-3 dage, og så, så, så er der jo ikke nogen grænse for, hvad, hvad de kan finde på så at tage tøjet af og, og gnide sig synes, nøgen op af hinanden ja. midt på, hvad det foregår nede foran pulen. Nede foran ja det, Og det, der er jo ikke noget galt i det, jeg synes bare, det var det var sjovt. Det var sådan et øjeblik, man husker, fordi det var nemlig sådan på en eller anden måde uterrenligt eller et eller andet. Men man kan sige, uanset hvilket tv-program, der er, så... Så går alting jo fra 0 til 100 meget hurtigt, fordi en optagelse er det som ikke? Altså, så alle bånd bliver meget hurtigere knyttet, øh, når man er på optagelser. Øh, og jeg tror, at det har vi i hvert fald altid gjort, når vi har været ude på produktionen, og vi sidder i gættet i casting, hvis vi har lavet dating hvem kan ende op sammen. Og det er, altså du kan jo aldrig forudsige det 100 procent. Altså. Der har lige været det, det er øh, Tømmerflod-programmet, hvad er det, det hedder. <laughs> Vild, kærlighed. Vild kærlighed, ja. Det har jeg ikke gjort. Har du kørt det? Nej. Det der, hvor man, det, man sætter to mennesker ud på en tømmerflod. Og så skal de elske hinanden. Nej. Det er et meget sjovt program. Anyway, der, der fandt man ud af, at det var der ingen næsten part, der passede sammen. Præcis. <laughs> så altså, det var sådan lidt. Det, det fungerede lidt lidt. Det de jo også i gift for første blik, ikke? at der er siddet nogen, der skulle matche op med, at vi tror, at de her ville være rigtig gode for hinanden, og så er der et par, der holder eller. Præcis. Hvad kigger du efter, når du så skal kaste, hvis du skal kaste til et relativt program? Men det er jo meget forskelligt, for det kommer også an på, hvilke, hvilke program du kaster. til. man kan sige til single sound, der skulle vi jo bruge kærestepar, ja. jeg lavede hele der skulle vi bruge Kokke. Og... Uh. I, da vi lavede Love Island, der var det meget... Hell's Kitchen, det havde jeg glemt. <laughs> det er et godt program. Det er et fucking <laughs> godt program. Jeg har, jeg har set det, tror jeg, fire gange. Og Kjeld var så flink at invitere mig og min kæreste og nogle venner ind og, og, og se programmet, øh, da det var. Vi skulle og, spise derinde. Ja, vi skulle spise derinde. Det var mega fedt at se <laughs> det der live action, selvfølgelig. Men, øh, men det, det, det er en af de programmer, jeg lidt har håbet på, der vil komme en anden sæson af. For det, øh, jeg er jo fantastisk, jeg vil ikke sige fan af Gordon, men jeg elsker de programmer og så se noget, der minder om det på dansk. Det jeg, jeg synes, at, at casting til Hell's Kitchen var fantastisk. De havde så meget karakter alle sammen. Mm. Det var det er et gode spil, men det er det, der er det fede. Jo. Ja, men jeg er lige glad, hvem der er Peter agter her. Jeg vil bare gerne se ja. en action. Jeg vil lige sige, at det er Tina Bremer, der havde, var hovedkaster på den, og hun er freaking dygtig. Så det var Ej, derfor, at casting ramte lige rundt tror jeg. Husk at jeg også bare spørge Kit, hvis vi skal være ærlige. Ja. Kaster man ikke også lidt ud fra vaskebræt? Og det kaster kalder jeg det, fordi det er sådan lidt i gamle dage, måske ikke så meget, som man gør det nu. Men kaster man ikke også lidt ud fra fysikken? Altså, hvor godt man egentlig ser ud? I Paradise, i hvert fald. Jeg har ikke haft Paradise kastet til Paradise, så det kan jeg ikke svare på. Jeg har kastet til Love Island, og, øh, og det er jo også nogle år siden, det var. Og, altså, der er det er... ikke lidt det samme, der? Mm, jo, måske, det ved jeg faktisk jo. Tænkte man ikke, nu sætter jeg nogle pæne mennesker ind her sammen, og så kan de lave lidt drama. Jeg tror ikke, man Altså, du sætter jo ikke mennesker ind for at lave drama, men du kaster forskellige typer. Ja. Okay, det er rigtigt nok. For at håbe på en interaktion mellem dem. Fordi det ville være lidt kedeligt, hvis der så 6 <laughs> mennesker, som Jonas er <laughs> ej, <laughs> ej, ej, Men, Øh! Men så måske noget fysik. Det var en år. Der har været rigtig mange programmer, hvor vi ikke har kastet efter øh, det fysiske. Og i hvert fald de sidste mange programmer, jeg lavede, der har det ikke rigtig været relevant. Skal jeg sgu Kommer der bare nogle tingler med i? Jamen, det er fordi, vi skal lidt videre til et andet segment nu. Åh oh, for pokker. Men jeg kom fandme, så bliver man helt overrasket. Nå, for er det skønt. Det er fordi så går vi lidt væk fra casting. ikke? Ja tak. Ja tak. Ja tak. Så ja, der bare så videre. Er der varmt? Der er varmt. Der er varmt. Det er også lige været to andre herinde herinde end os. Nå, nu skal I høre. Jeg har et spørgsmål mere. Og det her kommer til at sige rigtig meget. Jeg har et spørgsmål mere. Mm -hmm. Jeg har et spørgsmål mere. Æ, er der lige så mange ansøgere nu øh, til til realityprogrammer som før i tiden? Og det er bare, jeg tror i det. Altså, jeg ved, jeg er lige blevet spurgt i dag, om jeg vil være med i Bachelorette. Ja, hvad, hvad er meget? du <laughs> Nej, det kan jeg ikke. Nå, hvorfor har du en kæreste? <laughs> Nej, nee, men jeg synes sådan noget... Det er, fordi jeg blev blevet... Det var faktisk på en, en, en app. Jeg tror, det var... Bombet, tror jeg, den hed. Ja. Som, hvor at simpelthen... Så der er vildt mange kaster på sådan nogle dating-apps. Ja. Det er helt utroligt. Kæft, man bliver baitet meget. Altså, går jeg der og tænker, yes... Hvad så? Jeg er kun professionel også her. Vil du være med? Nej. Er... Jeg lige mødte min kæreste, da vi kastede til Love Island, tror jeg. Og så havde jeg ligesom været den, der skulle have Tinder-profilen. Ja. Øh, jeg havde lige installeret den om formiddagen. Jeg var ikke vant til at have den, men det var i forbindelse med arbejde. Og så lå min telefon på bordet om aftenen, og den blev med med at plinge fra Tinder. Ja. Det var ikke jeg, jeg sådan super. Så jeg var sådan, ja, det... jeg gerne læse. Hvorfor, altså, æh, sådan noget med, hvorfor går man på dating-apps nu? Kan man, er der ikke nok ansøger? Men har du aldrig selv haft lyst til at være med i et program? i et reality-program, ja. du og tænker, at jeg vil være god til det. <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> øh, nej, det har jeg ikke. Nej. Det er ikke, jeg kan godt lide at se det udefra. Jeg kan mm -hmm. godt lide at kigge på Jonas. Jeg tror, du lyver helvede til det. Jeg, jeg tror kan... gerne, du kunne. Du ville gerne være... Øh, det kunne være det program, der er noget for dig. Nej, nej det er det ikke. Du er ret likable, det vil jeg sige. Jamen, jeg, kan ikke, jeg er ikke så god til sådan Men Markus, hvis du skulle have været med i et... Ja. Hvis og skulle hvad skulle der være først? Et... Mm. Ej, det er et godt spørgsmål. Jeg har fået... Altså, stillet det stillet noget før, men jeg har altid bare sagt, at det skulle ikke være noget. Men jeg tror... Er vi Robinson? Er vi, er vi Big Brother? Nej, Robinson er være færdigt. Jeg bliver simpelthen så hangry. Men det er også god tv. Jeg vil simpelthen blive så super alle. Mm. Og så vil det bare blive super til retlæggerne, tror <laughs> jeg. noget mad. Det kender jeg godt. <laughs> ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror måske... Øh Nej, jeg ved det ikke. Jeg det kan du det. tænke over til senere. Jeg tænker, jeg tænker jeg lidt over det. Jeg skriver over, det ned her. faktisk i gang i svar. Jeg kan ikke huske Hvad hvad jeg sagde. Nå, det tænker jeg over i hvert fald. Men der er ingen reality til mig. Men øh, spørgsmålet er stadigvæk, tror I simpelthen, at, øh, at, at interessen for at deltage i reality-programmer, den er faldet lidt? Altså, jeg tror det egentlig ikke. Nej. Øh, jeg tror, der er flere programmer nu, som man kan vælge imellem og deltage i. Åh oh, ja, selvfølgelig. Øh, men der jeg kom... tror ikke, interessen er faldende. Nej, der kommer flere programmer til, så der er måske lidt større valgmuligheder. Ja, det tror jeg. Så er der nogen, der synes, at Robinson kunne være vildt fedt, fordi de skal udfordre sig selv. Der er nogen, der synes, at Bachelor eller Bachelorette eller True Love er fedt, fordi de gerne vil finde kærligheden. Eller vild kærlighed, hvor de skal ud i naturen og date, kan være vildt fedt for nogen. Ja. Men jeg tror, at, sådan, at mulighederne for at være med i et program er, er blevet meget større nu, end det var førhen, hvor der jo kun var nærmest Big Brother, Paradise Hotel og Robinson, ikke? Kongerne. <laughs> kongerne, altså, selvfølgelig. Kongerne, mand. Altså, det var jo det. Det vil jeg jo våge at påstå, at det mest skillsættende øjeblik i dansk reality historie, det er kongerne af Marienløst. Kæft, hvor de bare åbnede verden for hele Danmark <laughs> for reality. Det var at sige knaldperlen og dolken. Altså, altså, det, det der, det er der bromance, de får, det er, jo det, er, jo, det er, det er jo det bedste cast nogensinde, hvis man kigger tilbage. Hvad med dig, Jonas? Kun du finde på altså at være med i reality igen? Oh, det altså For ikke så lang tid siden, så blev jeg spurgt, om jeg ville deltage i to sæsoner mere paradise Paradise. To sæsoner mere? Ja, det sagde jeg jo nej to? til. Ja, to. Ja, det, det virker lidt som om, man filmer lidt oven i hinanden. Det sådan, der, der kommer over to sæsoner om året tror jeg. Et eller andet. jeg har er de stadig det? det? Ja, men i hvert fald, det sagde jeg jo nej til, og jeg tror bare, at det er ikke fordi, jeg ikke har lyst, men jeg er bare så tungt investeret i den hverdag af det liv, jeg har nu, så det kommer ikke rigtig til at give så meget mening for mig. Så jeg synes, okay, nogle nye deltagere skal være væk fra familien og kæresten, og så skal jeg tage fri fra arbejde og jeg gider bruge min ferie ja. på det her og sådan noget. Øh, hvor de andre gange har jeg været sted i min liv og tænkt over det. Jeg kan da godt lige tage en tur til Mexico, kunne møde nogle nye mennesker og, og se, om de kan få en halv million mere. Øh, Eller til på på selv med kæresten. Ja, Nå, ja, det, ja det, kan, det er nytid. Det kan også være, man kan det. Men Hallo, men, du skal nej. betale skat. Ja, ja. ja, ja. Det, det, 30 procent. Ja, godt. Har du gjort det? Ja, ja. Det er godt. Jeg havde det ikke godt bagefter? Men det er fint. Nej, jeg skal fandme ikke. Skulle nok have taget et skridt mere eller? Altså. <laughs> men nej. Hvor meget var det? Ja, kun 200.000, men altså. Åh oh, ja, det er rigtigt, du smed. Hade jeg stået mig. med en, jeg stod på, så har det været en anden sag. Sådan sådan. Der er faktisk lige haft en. Inden. Skal jeg spørge endnu en? Ja. Hun ikke smidt en. Fandt du noget? men i hvert fald er der nogle venner, så du har. Nogle venner, jeg har der, der været, været. Møde, eller der vil være med i reality? Og man hører jo meget, altså jeg har jo øh, i hvert fald med, med, med Paradise Hotel, og jeg har jeg jo haft venner, efter jeg har været med, der, der har hørt om den oplevelse, og hvad det har gjort for mig. Øh, og sådan, kan du ikke lige prøve at se, om jeg kan komme til casting, og kan du ikke lige... Øh, og så har man selvfølgelig prøvet at sælge noget den vej, men, øh, men jo, jeg tror, lidt som, som det bliver sagt her, at der kommer flere og flere reality-programmer, og jeg tror, flere og flere folk kan se sig selv i, i nogle af de nye programmer. Hvis man gerne vil være afsted til Robinson, så man tænker, okay, men jeg kan simpelthen ikke klare at være to måneder på en ø, med ti forskellige mennesker, og skal være likable over for alle dem, jamen, så kan man altså tage alene i, i Vildmarken, og så øh, tage det på et andet niveau. Hallo? Øh. det er også forfærdeligt, det vil jeg heller ikke kunne. <laughs> alene i Vildmarken? Ja. Du kan ikke noget. Kan du fange mange fisk? <laughs> altså, jeg har fundet ud af, hvor mange ting, jeg ikke kan. <laughs> altså, at vi bare har haft den her samtale. <laughs> Fuck. <laughs> Men jeg tror faktisk heller ikke, at det er fordi, der er færre. Og jeg tror, når man nogle gange bliver spurgt på nogle af de her dating apps, så er det fordi, at Carsten en deltid har ledet efter noget specielt. Ja. Nå. Det, jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, jeg har jo lidt en teori, som jeg ved, jeg deler med nogle andre. Det er jeg jeg faktisk... Det her med Bachelorette, ikke? Den nye sæson med mændene. Det, øh, altså. Jeg har en fornemmelse af, at rigtig mange mænd For det første var det rigtig svært at få mænd til at deltage i sådan et kærlighedsprogram. Især fordi man skal kæmpe åbenlyst mod andre mænd. Og for det andet, så har jeg en eller anden fornemmelse af, at rigtig mange mænd, mændene gjorde det. Bare lige for at promovere enten er dit eller dat eller hvad end der er i programmet. Efter. For at få noget omtale. Altså har I den samme fornemmelse? Har I altså er kun mændene? Eller... Ja, mændene. Jeg føler i hvert fald lidt, at kvinderne har gjort det lidt. Og så er der selvfølgelig også alt de her med med det har kontaktet sin ekskæreste i imens de har været nede og filme. Den er måske heller ikke skide god. Øh, hun har også været udtale, at hun har tænkt meget på sin ekskæreste imens hun var dernede. Alt sådan ting. Så tror I måske, at, øh, at der er nogle gange nogle af de her deltagere, som bare gør det for, især i kærlighedsprogrammer, bare for at komme ind og få noget omtale? Ja, det er der jo flere deltagere. Det har der er jo også været for Paradise, når de er kommet men De har haft en agenda, at de vil være... De største influencers. Ligesom, nej, og så bliver jeg ind. træner. Personlig ja. træner, dog. <laughs> så det er der da helt sikkert nogen, der har taget afsted med det formål. Ja, altså, men at, tænker man ikke over det med casting? Det tænker jeg i hvert fald. Hvis jeg, altså, skal man ikke prøve at finde ud af, om deres intentioner er oprigtige, især i sådan noget kærlighed? Men det kan det godt være, selvom man vælger ja. at, at, at brande sig selv bagefter og lave et... et, et, et hvad hedder? Biprodukter sig selv? Det kan det jo sagtens være. Men jeg har bare fornemmelsen, at mange af dem har gået ind med den idé om, at nu skal jeg bare på tv for at blive lidt kendt, og så kan jeg promovere et, et eller andet. Men så har de jo så også haft noget af det, som de led efter af casting, Så passer det jo fint. Og man kan sige, at siden at ingen af os har været med ind over det program, så er det jo øh, super tagligt at sidde og sige. Altså... <laughs> Brølg, jeg er taglig. Jeg, jeg er Det skal jeg være jeg Men jeg giver det ret, selvfølgelig. Er det det? Altså, jeg tror, der har været en intention fra alle om, at man gerne vil finde kærligheden. At det så ikke altid går, som præsten prædiker, det er jo, det er jo, en, anden, det er jo en anden side, og det ved man måske også godt. Men jeg tror, der har været en intention om, at man, når man melder sig til et datingprogram, alt lige godt kunne tænke sig at møde en, man kunne blive kærester med. Mm. Hvad hvis øh. vi tager et skridt tilbage, og så siger, er der bare færre mænd, der egentlig melder sig til realityprogrammer? Ja. Er der det? Der er simpelthen ikke så mange mænd, der er vilde med det. Der er, der er mænd, men jeg synes altid, der er et overflod af kvinder, når man kaster. Men hvorfor er det mænd, der ikke har lyst til det, tror jeg? Altså, jeg kunne forestille mig nogle gange, når det handler om kærlighed, ja. så er kvinder også meget mere eksplicit med at sige, jeg vil helt vildt gerne have en kæreste. Ja. Æ, og vi er bedre til at snakke med vores mænd om det, at sige det højt på vores arbejdsplads eller til vores familier osv., hvor rigtig mange øh, mænd, og det kan godt være, at det er sindssygt fordomsfuldt, men virker som om, at de er måske lidt mere sådan, det er fint nok, Altså mm. i hvert fald ikke altid så eksplicit med det, i hvert fald ikke i min øh, vennekreds eller mm. familie. Øh, så jeg tror, der er noget der, hvor man ligesom skal lokke lidt mere med, øh, har du egentlig lyst til at få en kæreste, hvor jeg tror, at... Øh, så jeg tror, det er en af forklaringerne på, at det er, er nemmere. Ja. Men, men altså... Åh, oh, undskyld, Signe. Nej, er Nej, bare snakker Men altså, der er blevet optaget to programmer i samme år, hvor det kun har været mandlige Bejler, og så altså både Bachelet og F.B. og Jærland. Der var det mm -hmm. jo også tre kvinder og en masse mænd, der var ja. Men er det ikke at spænde lidt ben for sig selv, så i hvert fald sådan nogle produktionsfirmaer, eller at, de, altså, at få flere mænd til at deltage i stedet for, det er netop øh, mændene, der bare er at de her øh, bachelors, eller i F.B. og at det ikke er mændene, der er... Men man ser jo faktisk nogle mænd, som i begge programmer er super seje. Ja, ja, for og som det, faktisk øh, måske også øh, tager skridtet og viser fladet og gør, at måske næste sæson, at de programmer bliver nemmere at kaste, fordi det faktisk øh, er helt okay. At være med i reality? Nej, men også at være en blød mand eller at vise øh, andre sider. Ja. Det er jo det, som hele Bachelor har talt rigtig meget om i år. Ikke? Jo. Altså. Ser I selv reality? Ja. Kan du gør. Jeg ser meget. Hvad ser du? Jeg, men, jeg plejer at have en regel om alle nye reality-programmer, der kommer ud, og skal i hvert fald se de første tre. Afsnit. Bare for at jeg og kende og Du skal lige smage, skal... lige... om oh, det er noget for dig. Ja. Okay, hvad, hvad er dit øh, her for nyttigt øh, inden for de sidste tre år? Hvad er dit yndlings? Er jeg det? synes faktisk, at Robinson har, lagt, øh, har, været, har, været, har haft nogle rigtig gode sæsoner de sidste på år. Det har stillet op, det Det Ja, det synes jeg. jeg. Ja, det er selvfølgelig. De var lige på vej ned af afgrunden. Ja, det var de nemlig. De var så tæt på. Og så øh, løftede de sig selv. Og sidste sæson, synes jeg, var den fedeste sæson, de har lavet i rigtig mange år. Og altså, det var ligesom om, at de sidste tre sæsoner, de er faktisk sådan bare gået op. opad. Dig, Jamen, jeg ser også rigtig, rigtig meget yeah. reality. Det gør jeg jo, fordi jeg gerne vil... Jeg synes, det er sjovt. Yeah. Jeg vil gerne øh, se, hvad fanden er det, alle andre også laver. ikke? Og altså Et af mit all-time favorite programmer, yeah. det er Bachelor og Bachelorette. Er det det? Det er, øh, hvad jeg er helt trofast ser af. Jeg sidder og venter. Jeg ser det med min kæreste. Vi sidder og venter, om det så har været kvinder eller, eller mænd, der har været Bachelor eller Bachelorette. På næste afsnit kommer ud og, hey, nu skal vi se det næste. Og sådan. Noget. Jeg synes, det er helt vildt godt fjernsyn. Hvad kunne du tænke dig? Altså eller ikke tænke, dig, hvad hvad kan du bedst lige Bachelor eller Battle Ja, det ved jeg ikke. Hvad kan man bedst lide? æbler eller apelsiner? Altså Nå, det er jo ikke Jeg kan ikke lide æbler. Det, jeg, det er meget det. Det bare der for mig. Det ved jeg ikke. Jeg synes det er øh, øh, jeg synes de kanne forskellige. Jeg synes der har været nogle gode programmer både med med, med kvinder og end i front. Og jeg var også i den sidste sæson af af Robinson. Det synes jeg også er virke, var, virkelig god. Det var fedt. Men Æh. det er, fordi der er lidt mere drama. Jeg kan godt lide drama. Og så kan jeg godt lide at se Paradise til Paradise. Hotel. Det kan jeg jo, fordi jeg ikke selv laver det mere. Så synes jeg, det er, er Ja, altså det er nye se. Paradise. Ja. Ser du det? Ja. Nå, okay. Jeg er lidt overrasket. Nå, hvorfor? Fordi ja, det, skal vi, det kommer vi til senere. Nå, <laughs> bare roligt. Bare roligt senere jeg har det her. Gemt lille Æh. en lille snack til senere. Men jeg synes jo, det handler om, at når man ja, laver så meget fjernsyn som vi som gør, i hvert fald Kit jeg, inden for den her genre, så vil man jo også gerne se programmerne, og vi synes jo selv, det er vildt fedt. Ellers vil vi jo ikke arbejde med det. Jeg er så dårlig til at lytte til radio. Det skal jeg ellers lige vide. <laughs> er du? Jeg, jeg hører slet ikke radio. Ikke det? Ja, ja. ja, Jeg jeg, ikke på. jeg er så dårlig til det. Jeg hører virkelig meget musik. Jeg kan ikke spille, jeg kan ikke spille musik. Føler du med i en lang casting lige nu? Nej, det gør jeg, jeg ikke. Det gad jeg ikke. Det godt. Jeg tænker, hvis det er det. Nej, det Der er godt. jo en, for for casting engang allerede, som værts for reality ja, ja. Uh, awards. Så okay. ikke, så. <laughs> jeg blinker bare hele tiden til Kid. Det er det eneste, jeg laver, faktisk. Teams er så er det en, <laughs> en, en videokarsning bagefter mig. <laughs> så er det en bagefter. Jonas, øh, hvad ser du? Ser du noget? Æm, ser jeg ser ikke rigtig noget. Æm, jeg er sådan en kedelig type, der ser dokumentarfilm, og nogle gange så lokker min kæreste mig til at se et eller andet krimi, et eller noget sjovt. Æ, men som jeg nævnte før... Altså, øh... Krimi? Ja, det, det, det er ikke reality. Nej, præcis. Så det er det, jeg ser. <laughs> Æh, men, men Hell's Kitchen, helt klart, var min favorit. Og igen, det her med, at de personer, der er castet til det, er noget, jeg har lyst til at se. De alle sammen tror, de er 100 meter mester i hver deres fag. De er alle sammen kokke, men den ene er lidt til noget skalddyr, den ene er lidt til noget kød, den anden okay. er italiener. Altså, der er lidt forskellige. Og den der gnidning, der er bare er, altså, de er jo... Øh, de har så arrogante over for hinanden På sådan en professionel og uprofessionel måde ja. øh, Det kan jeg godt lige se jeg, jeg er ikke så meget til sådan noget drama med Nej, du snakker Nå, det du med min kæreste Det er min ekskæreste, det gider jeg ikke Konkurrencepræget Ja, det er fedt at se folk folde sig ud og, og vise, hvor gode de er Mens der, der er nogen, der mener, at de er bedre end dem Ja, okay, okay jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt konkurrence Og så er de sådan lukket inde, Så der er ikke rigtig nogen vej ud, vel Og de ved godt, at Milke han, han har dem sgu Med fiskesnøren rundt om halsen Så de skal ikke sige for meget, vel Så det er fedt Fik du et det? Du fik ikke et shock. Du fik ikke et shock, Af den der skilleren? Er skilleren? Nej, jeg er jo ikke 100. <laughs> det kan være fair. Oh, hold da kæft. Så var der skiller. Nej, nu skal jeg spørge om noget, øhm, som jeg også har tænkt over. Ja. det? er, er der ikke nogen gange, hvor produktionen aktivt, altså f.eks. i Paradise Soul, aktivt prøver at få nogen ud, eller prøver at få nogen til at vinde. Altså, min pointe er, eller er det, fordi de simpelthen er sat op, de har planlagt alle de events, der sker derinde i perioder social? Alle brevene. Eller alle brevene. For jeg tænker jo nogle gange, jeg har i hvert fald tænkt sådan der, er det fordi, de bare rigtig gerne vil have den her person ud, eller er det tilfældigt, at den person står i den position nu, hvor den her event kommer? Hvad tænker du, Sine? Jeg tænker som udgangspunkt, at man er fuldstændig ligeglad med hvad der sker, hvis folk bare interagerer i den øh, ja, leg, eller det spil, der er øh, i Paradise Hotel eller i en, øh, et, et hver andet givet program. Mm. Så er det simpelthen bare at være med. Ja. Man, men der er ikke, produktionen er i hvert fald ikke proaktivt. Man har brug for, når der er nogen, der siger, at der er en mor, der løser, man har brug for, at nogen synes, Gud, det er helt forfærdeligt, jeg er blevet myrdet. Man har brug for, nogen myrder nogen. Man har brug for, øh, at de der ting sker. Det sker, tror jeg, ikke så meget i det nye, men mm. i de, de gamle episoder. Men øh, hvem der bliver slået ihjel, eller hvem der bliver sat i fare eller hvem der bliver holdt ud eller, eller øh, hvem der bliver valgt til. Mm. Det er jo ikke noget, vi nogensinde styrer, det tror jeg er faktisk Jonas er ret god til at tale med om, for du har prøvet det ret mange gange. Ja, jeg har været mordere, <laughs> jeg også yeah. Æm, Jeg tror også, det, det er mere vigtigt, øh, uden at sidde på den anden side af kameraet, at, at, at de ting, der sker, de events, der sker, at, at der bare er en reaktion, at det skaber noget handling i programmet. Jeg tror, man er lidt ligeglad med, hvem det er, at, at udfaldet ender med at sige, hvem er det, der bliver myrdet. Bare der er nogen, der bliver myrdet og der kommer noget, kan man sige, noget, noget udspil fra de deltagere, der i programmet. Altså noget action. Noget action. God gammeldags action. Men altså, jeg har jo stået, øh, hvor at at man er tæt på en finale, hvor man lidt øh, føler, at hvad kan man sige, øh, tilrettelæggerne de vil gerne, gøre de gør lidt mere af at, at prøve at få nogle udtryk ud af det. Når hvad tænker du? Hvad vil du gerne her? Hvem vil du gerne have ud? Hvad er der tænkt der at gøre nu og nu? Og sådan noget? Mm -hmm. ting. Æ, og der var jeg lidt i sådan en situation, hvor at, at jeg var sådan, jeg prøvede at give sig lidt som muligt, ja. de prøvede bare at hive det ud af mig. Nå, når jeg siger sådan her, og du siger sådan, hvad er det så, du tænker? Hvad kunne du godt, Vil du gerne have ham herud? Vil du gerne have hende? Jamen, det ved jeg ikke, og det ved jeg ikke. Så jeg ved, jeg, altså det der matchfixing spørgsmål der tror du, du ja. efter. Det tror jeg ikke eksisterer. Æh... Det er fordi, jeg tænker tilbage på en situation, hvor jeg lige siden den dag, jeg så det i TV og tænkte. What the fuck? Altså, det, det, det, det er den med Amalia Peter den sæson. Og det er, for det er og ikke så langt. Og så pludselig, de siger bare, jeg kan ikke huske, om det er Amalie men de siger bare til tre personer, I skal gå ned til stranden. Eller eller andet, mærkeligt. Så jeg ned til stranden. De tre personer de bare er valgt til at gå ned på standen, og så trækker de sine ting op, så står der bare, nu skal I bestemme, hvem er der, skal ryge ud. Og så de, okay. Og de vidste, at Amalie og Peter var der. Så det var, sådan, det var bare den tredje person, der røg. <laughs> og så, no, så var bare sådan no. der, wow, det ligner meget matchfixing, det her. At man bare pludselig siger til de her tre, nu skal I gå ned, og bestemme, hvem er der, skal ryge ud. Og så er det jo to mod tre, Men øh, det synes jeg, det, hvor jeg tænkte, okay, er det egentlig produktion der åbenlyst bare går ind nu, og siger, at den person skal bare ud? Altså. Men... Øh, man kan jo ikke... Man, jeg ved det ikke. Det er tilbage sæson 6, det der. Ja, det er langt til siden. Ja. Du var det, jeg startede med <laughs> til Paradise Auto. Jeg, jeg, synes, jo, jeg synes, du er en god pointe, Jonas, i at... at uh, Vi er jo ligeglade. Man skal jo bare reagere. Og det, der er, man spørger ved nogle gange, sådan, hvordan man tænker og føler og sådan noget, det er jo fordi, at uh, vi laver et tv-program, hvor vi har brug for at være inde i deltagernes hoved, mm. for at forstå, hvad, de, hvad der sker. Mm. Det er jo det, man bruger synken til. Og derfor spørger man jo om rigtig mange ting. Hvad synk? Og syngden er interviewet. Ja, green screen. Det har vi altså haft ham her i buken. Jeg, jeg kommer ikke her så tit, så det ved jeg ikke om. <laughs> ved du ikke, hvad synger jeg ved? Jeg ved det godt. Hvorfor? <laughs> er, er det bare et opfyldte spørgsmål? Ja. Okay, det synes jeg var fedt nok. Okay. Kit, ja. hvad er din vildeste castingoplevelse? Øh, det ved jeg faktisk ikke. Det må være mig. Altså, er det en eller anden, der kom ind i nøgen og sagde, prøv at jeg nu ske for ej, det har jeg faktisk ikke haft. Hvordan forestiller du dig, Carsting? Ja, jeg tænker, er... jeg, jeg tror ikke, der er en Altså, Jeg forestiller mig det som, du, du, du kommer ind, og så er der sådan en hvidt uh, lærred bagved. Ikke? <laughs> ja. Og så går du ind, og så, og så stiller Altså, det er lidt gamle, ikke også? Fordi jeg har også mange fordomme. Så det gamle så er der en, der spørger, godt, hvor ligger Nordkorea? Og så skal deltage, eller den, der er til Casting ja. så udpege i Nordkorea. Og jo længere væk fra Nordkorea, den person peger, jo bedre de til at være med i programmer. Men det er spot on, sådan en <laughs> Er <det> ikke rigtigt? <laughs> Fuldstændig. Yes! Jeg vidste ikke tænkt over længere? Okay, ah, jeg, det. jeg skal det. med. Jeg er så dårlig til geografi alligevel. Jeg er <laughs> så rækket. Jeg tror, den vildeste casting, jeg lavede, det var faktisk ikke casting, men det var fordi, vi castede til et program, og de skulle, øh, det var sådan, hvor man skulle bo der i tre uger, og vi, øh, hele castet var ikke godkendt af kanalen altså dagen før. Oh my god. Så jeg havde, vi havde et døgn til at finde den sidste af de 14 deltagere, der kunne flytte ind og være med i tre uger. Øh, det blev en voldsomt lang arbejdsdag. <laughs> øh. Kom nu, mand! Man, ikke <laughs> <laughs> Og vi havde, vi havde en kæmpe bunke af, af deltagere, som gerne ville være med i programmet, men vi manglede lige præcis den. Det tror jeg måske, det var en pige, vi skulle bruge. Vi manglede lige præcis hende. Hun skulle også nå at Og oh godkendelse. Hvordan... Okay, tage mig lige igennem den dag. Altså, hvordan finder I den pige på en dag og syg godkender den vi? Vi gik alle ansøgninger igennem en gang til. Og så sad vi og kiggede efter det, vi ledte efter. Så fandt vi, så fandt vi hende her pigen. Hun boede så i Jylland. Øh, og jeg ringer til hende, og vi starter med at have en øh, telefonisk casting. Og var sådan lidt... Det kunne godt lide. Hun var helt tilfældigvis arbejdsløs, så hun kunne oh, faktisk Altså Det var sådan lykke, det en lykketræf på den andet lykketræf. Yeah. Og, og hun skulle jo komme over til en casting i København, og det kunne være et par timer efter. Og så havde vi ringet til, til psykolog og bestilt tid, så hun kunne tage, hvis det var, vi syntes, at hun var god nok, kunne tage direkte til psykolog. Og så havde vi tre andre piger Altså, så det var bare, at vi kørte castingerne lige røven på hinanden, og så lå der en psyk-test. Øh, uh, oh, det lyder bare stressende. Det tror jeg, var den vildeste casting-oplevelse, jeg har haft. Hold da kæft. Øh, Jeanette, er du egentlig med i castingen? Altså, eller er det kun til sidst, du er med, eller dengang var med i, i casting-processen? Altså, de programmer, jeg laver, da jeg er jeg med i castingprocessen til sidst. Ja. Øh, men der sidder et castinghold og kaster, og tager så alle... Så du, du blåstempler? Du siger, øh, det er okay? Jeg, jeg synes ikke, jeg blåstempler, men jeg møder de mennesker, som vi tror på øh, i programmet øh, til en slutcasting, mm. så er jo med til at vælge dem ud, som passer til hver program vi skal lave. Okay. Og du har du prøvet og, og de andre har valgt en, der de synes, jeg er god, og så sidder du der til sidst og siger, nej, det går ikke. Nej, fordi jeg har ikke på den måde sådan en blåstemling af, at jeg kan bestemme til sidst. Man kan sige, at vi har jo en kunde, som er mm. en kanal, som jo er dem, som i virkeligheden blåstempler også, hvad der skal på skærmen. Ikke? <laughs> så det er jo et samarbejde mellem kanaler og produktionsselskab. Hvem er det? Mm. Øh, vi tror på, øh, skal med den her sæson af whatever. Ja. Mm. Jeg vil gerne vinde et spørgsmål, I spurgte mig tidligere om. Mm. Hvilket program skulle jeg være med i, Jonas? Åh, oh, det skal være sådan noget... Hvad passer jeg bedst til? Hvad for et reality-format passer jeg tror, bedst til? Det, oh, det ved jeg ikke, jeg tror du... Du får det, du det Altså, Big Brother er jo ikke en ting mere, men jeg tror, du vil være ret underholdende at have altså, som karakter i et Big Brother-program, hvor folk de ligesom skal, skal bruge en hel hverdag sammen. Ej, tror du er godt socialt anlagt i forhold til, hvad jeg kunne, uh, kunne se lidt sjov i. Ja, men jeg er også meget introvert. Det, introvert? Ja, jeg er, det er også, jeg er jo ekstrovert introvert. Men, jamen, det er også godt lige på midten. Det er lige har du bare dækket går det ind. Altså, altså. Men det tror jeg, Big Brother vil være, vil være <laughs> der, jeg vil sende dig ind. Så vil jeg nok give dig kaninkostyme på, og håbe, du ikke falder Det for helvede. Ja. Okay, no, hvor ser du mig? Jeg synes, du skulle være med i uh, Første Verdens Ende. Første Verdens ah, ende, ja. ja. Af sted med din far, eller din, uh, ja. din bedste ven, eller din kæreste, eller hvad du har. Og så uh, Første Verdens Ende. Se, hvordan du klarer Jamen, jeg har nemlig tænkt præcis over verdens ende. Ikke, at jeg vil melde mig, men jeg tænkte bare... Jeg vidste at de situationer hvor de bliver så presset, der vil jeg blive så vred. <laughs> jeg ja. vil blive så sur, især hvis vi var i kø eller et eller andet. Altså men jeg altså, og jeg vil være sådan der Prøv lige, for det kamera væk af mit ansigt. Jeg, jeg kan ikke <laughs> altså, lige nu Det kan man jo ikke. Jo. og det, og det vil jeg vi jo vil laver TV Det TV Nu går du <laughs> ja. væk. Nu, nu giver du lige mig noget tid til lige at sidde her og være sur over at der er 30 km, øh, kilometers kø til Vietnam grænsen. Altså, mm. det Så jeg tror ikke jeg vil øh, kunne klare det tror jeg, jeg ville blive for sur. Det <laughs> er en dårlig egenskab. Og jeg tror heller ikke, jeg ville sove, så er det bare, fordi jeg bare ville hele tiden tænke på et veje, jeg kunne tage. Sådan må så jeg. jeg tror, du kunne passe godt ind. Verden ja, til den. Ja, måske. Kit, hvor passer jeg ind? Jeg synes, du har et godt bud, Siné, men jeg, tror, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor karsterne på bachelor. skrev til dig. Det men jeg <laughs> altså, hvis du sagde, men, men, du var single og... Jamen, så skal jeg være bachelor. Jeg tror ikke, jeg ville gide at være red Eller være en af drengene til det Men det skal du bare sige. Ja. Så kommer du i banken til Undskyld, en, så hvorfor så det kontakter det. du mig til bachelor red? Altså, jeg er bachelor. <laughs> det skulle jeg faktisk have skrevet. Det er rigtigt, det. Ej, den er ærgerlig. Ja, jeg tror det ikke. Altså, men det, det er okay at tænke over det, i hvert fald. Men jeg kommer aldrig nogensinde til, desværre. Og det står også i min kontrakt. Jeg må ikke være med i reality. Desværre. Men jeg må godt være værd på reality awards. <laughs> Hold <laughs> kæft, okay, for fedt. Hej, det glæder jeg mig så meget til. Vi skal drikke sådan en kaffe latte senere, Kit. Det bliver rigtig dejligt. Jeg tror, den skal være lidt stærkere, Markus. <laughs> hvorfor, spørger jeg bare... Okay, færdig. Hvorfor øh, blev I en del af reality-branchen? Nu vil jeg bare høre noget personligt. Hvorfor, hvorfor, Kit, hvorfor meldte du dig ind i hele reality-gamet? Jamen, faktisk så havde jeg jo opfundet reality-awards, før jeg blev en del af reality-branchen. Mm -hmm. øh, jeg havde lavet Reality Award i fire år, tror jeg. Ja. Yeah. Øh, der arbejdede jeg som stylist, som jo ikke havde så meget med reality med at gøre. Og så, blev, så var jeg ude at drikke kaffe med noget produktion, hvor jeg tænkte, jeg kan godt være med til at sidde og kaste det kan jeg godt, jeg kender deltagerne rigtig godt, det vil jeg rigtig gerne, ja. og det synes jeg selv var verdens bedste idé. Der var ikke lige noget til mig lige der, sagde, altså primært fordi jeg ikke rigtig havde noget erfaring. Ja. Du aner <laughs> og... ikke, hvad du laver. Du aner ikke, hvad du laver, men vi ligger der i banken, og jeg tænker ja, ja. Øh, Og så kiggede der ind på måneder, så skulle de lave en øh, øh, promo, mm. ja, promo, og ringer til mig og siger, vi skal faktisk bruge nogle tidligere deltager, så, så du mener, du kender dem, så, så må du godt prøve at komme ind og, og vise, hvad du vil. Så tænker, det var en god idé. Og så tog jeg nogle lange arbejdsdage, og så, og så fik jeg lov til at gaste efter. Nå, altså, det er da meget fedt. Mm. Og fed ikke engang. Hvad med dig, Jeanette? Hvad var det, der lige fik dig til at tænke, at jeg skal bare ind i det her og bygge det op for start af? Jamen, jeg øh, sidder faktisk og laver et grimmeprogram, Københ 5, som I kan huske i gamle dage. Ja. Æ, og det er noget af det første fjernsyn, jeg laver. Æ, og så vil jeg gerne lave noget mere, og så søger de øh, terantelækkere til, øh, jeg ja, er lige færdiguddannet der, Æ, og så søger de terantelækkere til sommer i Sunny Beach. Sæson tre. Har du også lavet den, så høst. Og så øh, får jeg simpelthen jobbet, som det er Jeg synes bare, det, det fedeste i hele verden. Og så tager vi til øh, Sunny Beach og filmer dernede i seks uger. Og så kommer jeg hjem, og så søger jeg om at komme med på Paradise Hotel. Det er sæson ni dengang. Ja. Og jeg øh, er så heldig, at jeg bliver først reporter Og så er der en af mine kollegaer faktisk, som brækker benet og ikke kan tage med. Og så bliver jeg spurgt, om jeg være træt og i stedet for. Det vil jeg gerne. Ja. Og så øh, laver jeg sæson 9, som er... Den første, den med stolle og... Nå ja, nødepatruljen. Og, ja. øhm, og så derfra, så var det bare det, jeg lavede. Nej, så forelsker du dig bare i reality. Skal vi lige snakke om, Fidt, hvor sindssygt det som i sådan en Wow! <laughs> <laughs> wow! Så er der man ikke noget, der her woke, var Motherfucker. <laughs> ja, hvad hedder Frank Fyr? Hvad hedder ham der? Uh... Hva, ja, hvad fanden var det? Hedder den ikke Frank Fyr? Jeg kan ikke huske det. Jo, flotte men... fyr. Ja, flotte, flotte, flotte, flotte, flotte. Ja. Nej, hvor var det over grænsen, det program? Det var fuldstændig sindssygt. Det altså... var podcastet. Ja, det var podcastet, <laughs> jeg sige. Og hvad med dig, Jonas? Hvad fik dig til at melde dig til Paradise Auto? Jamen, ikke så meget. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var træt af arbejde. Jeg har bare cyklet ud af, som man siger, og havde brug for et pusterum. Så havde jeg egentlig bare nogle uger før, at mit, mit job. Og tænkte, nu gider jeg sgu ikke arbejde næste stykke tid. Og så, øh, ja... Så var det egentlig bare det, for at komme lidt væk, lidt ud af boblen. Og så lød det egentlig meget spændende. Og min mor var jo kæmpe fortaler for, at jeg skulle øh, sende sig afsted til det. Hun er også. Jeg vil ikke kalde det sokker, men hun ser jo også alt reality. Det er ja, jo lige meget... Har hun sagt, at hun skulle gøre det? Ja, hun min mor sagde, at hun ville slå ham nærmere, hvis jeg meldte sig til det. Ja, men der er forskel på folk. Holden, ja. Ja. Jeg har sagt til mine børn, at de bliver aflyset. Ja, for, Er det ikke rigtigt? men ja. nu har hun sagt, at hun igen. Så det var egentlig bare det, fordi jeg manglede et break mit liv, og min mor fortæller for det. Og så tænkte jeg, men lad os se, hvad der kan. Skal du Øh, ja, nej, det var lidt min mors forespørgsel, men jeg mener, jeg skrev med en eller anden pige, der opfordrede mig til det, og jeg kan ikke huske, om hun øh, havde siddet som caster fra et andet program, men egentlig havde delt det, og hun syntes, det der det er noget for dig, det skal du gøre, det skal du gøre, det skal du gøre, Så du også nogle penge. Den vinklede historie er faktisk, det er din mor, der meldte dig til. Ja, ja. ja han, det er, han, det er kom, han kom jo ikke hjem med penge fra den første sæson, han var med. Nej, nej det er rigtigt. Ja, så døren, der var låst, der tog i håndtaget. Nå, den var skiftet, og så tænkte jeg, nå. <laughs> oh, det er også hårdt, hvis din mor siger, at du kommer godt tilbage, hvis du vinder. Ja, tre år senere blev døren åbent. <laughs> okay, det er, det er sgu vildt nok. Nu skal vi til noget lidt mere seriøst måske, og en lidt mere debat, som der allerede er. Er reality måske et lidt mere døende format? Altså, er det et format, der dør ud? Skal det hele tiden være vildere og vildere? Altså, bliver vi som seere måske lidt for midtet af reality? Det er meget ledende spørgsmål. Ja, men det er, ja, men jeg, jeg hele er det helt uenig. har været ledende jeg, spørgsmål. Jeg er faktisk helt uenig i mange. Jeg tror, at der er rigtig meget reality. Det tager bare... Der kommer mange flere programmer. Da jeg startede reality awards for 11 år siden, var der fire måske. Nu er der nogle år 40. Shit. Det er, det er, der er, altså, er, er udbuddet blevet for stort måske? Bliver man helt midtet af alt det reality? Jeg tror ikke, du bliver mættet. Jeg tror, at reality tager, altså, det bliver bredere i virkeligheden. Altså fra at der kun har været datingprogrammer, eller Robinson, så er der andre former for datingprogrammer. Altså, mm. Nu er det jo ikke kun øh, den stereotype reality-karakter der er med. Nu er det jo også nabo, eller din morfar, eller din Det første i verden er jo et fantastisk ja. eksempel ja. på det. <laughs> Hvad er det de der, hvor de bygger et sommerhus? Nej, som, sommerdrømme. Øh. Sommerdrømme, ja. Altså, der er jo masser af reality. Jeg tror, at reality vil være der i lang tid frem. Jeg tror, at der, altså, der er flere formater, andre formater, ja. øh, end der har været. Ja, hvad tænker du sådan her? Er det rigtigt? Tror du også bare, at der er kommet bare om, det er blevet bredere? Ja, helt sikkert. Altså, der er noget til alle? Ja, jeg tror, at det er ikke så øh, sensationelt at melde sig til et program længere, Nej. som det var øh, for 10 år siden bare. Det er derfor der er jo mange der kommer hjem nu uden at blive influencer, Jonas. Der kommer hjem fra reality. Det skal det bare have lov til. Vist du godt det? Var. Ja, det jeg har jeg har set lidt, jeg har hørt lidt. Mm. Mm. Du blev heller ikke influencer. Nej, men jeg også ikke rigtig lige, altså, <laughs> altså, det, så skal man sidde og det, det mig selv og sådan. Noget, det er jeg ikke så god til. Nej, det er rigtigt. Ja. Det er de øh, jeg føler altid det at de skjuler det bare ved at kalde til eksperimenter, deres programmer, deres reality programmer. Reality eksperiment. Det er et eksperiment. Det er et eksperiment. Men de siger jo ikke at det ikke er reality. Mm, godt. Nej. Gør det. Nee. Nej. De står ret godt ved, at det, at det er reality-programmer, de laver. Men det er et eksperiment. Jo, men det var i Big Brother jo også. Ja, det er rigtigt. Det var også et fedt eksperiment. <laughs> det var også et fedt eksperiment. Okay, jamen det bredere. Så vil jeg lave et lidt mere lidende spørgsmål, måske også. Er det blevet meget mere øh, woke, kalder det, programmerne? Altså for eksempel nu er Paradise blevet lavet. Det fik en del kritik. Det nye Paradise. Fordi at nu begyndte at ændre med hele det format, der hed, at en dreng med pige skal stå sammen. Er, er, er, altså er, er wokeismen gået helt ind i reality-branchen? Kan I mærke det i hvert fald med, med arbejdet? Og også når du ser gamle kollegaer, eller... Kan man kalde det gamle ikke? Det kan du godt kalde det. Ja, kollegaer. Altså, ser nogle, altså, du, ser, du sagde selv, at du så ikke Paradise i hvert fald, på grund af, at det blev lidt for... Det, det ved jeg ikke om det bliver for lidt for fordi jeg har jeg har du sådan, sådan med mange ting jeg skal se. Hvis jeg synes noget er interessant så ser det, men hvis mange fortæller mig at det er dårligt og jeg ikke ved noget om det, så er jeg sådan, om, så har jeg hørt det dårligt, så gider jeg ikke se det. Så jeg har faktisk ikke set se nye parader, fordi jeg bare har hørt at så mange der synes det er dårligt. Øh, men jeg har også mødt nogle af deltagerne fra de nye programmer. Og de er jo søde og flinke og ja, har en fantastisk oplevelse. Men for mig også at deltage i de to programmer, som jeg snakker om før jeg blev spurgt om. Så virker det også lidt som om at hele spillet har ændret det der med når nu skal du ikke have en partner, nu skal du bare sørge for at du har en stol og sådan noget. ting, øh, så så ja. ja det ved ikke de fiske efter men... men det er jo det altså, jeg tænker også i hvert fald som du selv sagde stereotyperne når man caster nu er det ikke længere bare at hvis det er sommer så er det beach så skal de alle sammen have vaskebræt og de skal og den nu er det lidt mere inkluderende måske altså, der skal være lidt mere forskellige typer som du selv siger forskellige slags mennesker altså, er det, er, har, har det gjort sin indtræden i at nu der plads til mange flere forskellige typer i andre programmer jeg tænker ikke, vi kan diskutere... Altså, det er jo ikke en diskussion om Paradise, som er blevet mødvogt, fordi det er det nye Paradise. Det er altså. det jo. Altså, det er der ikke noget at sige til. Men det jeg tænker også bare i andre reality-formater. Altså, man, når man leder efter... Man kigger efter nogle typer, måske, når man kaster, som der ikke, man ikke kiggede på i gamle dage. Men altså. det er jo igen det her med formater, fordi man kan sige, at det der kokkeprogram, vi jeg kaster til, den eneste når der var formalsom, det var, formalt, som det var at de var kokke. Ja. <laughs> altså, så det er jo lidt ligesom... Altså, at Paradise ændrer deres koncept, det synes jeg er super ærgerligt, mm. øh, fordi Paradise var super fedt, som var. Jeg siger ikke, at det nye er dårligt, men jeg synes, det var super fedt Paradise Hotel, så mm. kunne man have lavet det nyt ved alle i program, og så have på præmissen. Det er jo det, altså, så I tror måske også, at folk var lidt sure over det med det nye Paradise, fordi at de kunne virkelig godt lide det gamle, og nu er ja. der nogen, der tog det, tog det fra dem i det stedet var, for at lave ja, ja. det. Det er det samme, jeg tror også, vi ser med det der snedige øh, øh, der, lige pludselig hvor man, hvor man. Jeg er vokset op med den, den helt klassiske der, hvor tingene er som, jeg synes, den rigtige snedige historie er, så lige pludselig alt bare er lavet om. Hvorfor mm. så ikke bare lave en ny historie med, med, med nogle andre rammer og nogle, nogle andre mennesker i stedet for. altså, Der er nogen, der har taget noget fra nogen her. Ja, det de var jeg glad for. Det. Og nu bruger jeg måske en lille smule, men det er en del af Reality i vores DNA, at vi skal fagne alle deltagere. Og jeg synes jo faktisk, når man vælger at leve om på Paradise Hotel og tage den stereotype deltager ud, så synes jeg faktisk, at du er reality-shamer en lille smule, at vi lige pludselig ikke har plads til den stereotype reality-deltager, oh. fordi vi skal favne i alle de andre. Boom, boom, boom. Man Det er paradox. paradox. kan du mærke i hvert fald, at gismen i din branche også er indtrådt meget mere? Altså, jeg har det sådan i forhold til Paradise, Paradise Hotel, det er så fedtet ind i de gamle koncept, så det har jeg faktisk ikke noget fornuftigt at sige om, eller det vil jeg helst ikke mm. tale om. Øhm... Men den er i hvert fald påvirket reality kan du lige reality. spørge mig igen Jamen her, Det er et spørgsmål der står her på min computer Har vokismen påvirket reality? Ja det tror jeg Men den har vel påvirket hele samfundet Ja selvfølgelig, altså, og, selvfølgelig. Og Det som sker i samfundet Det der afspejler sig i de programmer der er Også i reality hmm. Man vil jo gerne være dagsordensættende Man vil gerne være up to date med den virkelighed Som de unge mennesker eller ældre Eller hvem der er dem der er med i programmerne Også øh, afspejler for ja. det tror jeg er bare en naturlig del. Ja, at, øh, man, at reality måske som du selv siger afspejler samfundet, så derfor så er bougieisme simpelthen eller der. at samfundet afspejler også det man ser i realityen, ligesom i alle mulige andre programmer. ikke. Det kan det så jeg tror ikke det er øh, det behøver ikke, så... at være så langt Det er ikke langhård. så langt Nej. Men paradise. Ikke røg med paradise hotel. Det er for sent. Don't. Jamen det kan godt være de. Er det ikke noget med at de går tilbage nu? Jo jo. Der kommer en ny sæson. De går tilbage. <laughs> øh, jeg skal også spørge lidt om så efterspillet, netop, med sådan noget reality -deltager, og fordi at der, er jo, der, der har også været, i, i hvert fald i, i nyhederne og alt sådan noget, der var en periode, hvor der var mange, der gik op i, hvordan reality-delteringen, havde det efter. Især ham fra Bachelor, Kasper tror jeg den første bachelor, der var. Mm. Han gik jo meget ud og sagde, at han havde ligesom nogle problemer, som han gerne ville have hjulpet med eller havde brug for, at der er en psykolog, der har snakket med altså, Har I oplevet i hvert fald, at øh, efter det... Hvad, er, den, er den helt galt, den der med, den, med... med mikrofonen der? Nej, den er fint. Fungerer den nu? Kan du høre noget, Signe? Mm. Altså, det var hej. mikrofonen, der ligesom lige har poppet ud. Undskyld, Kirt. Jeg kan jo kun svare for de programmer, som jeg har været med til at lave. Jeg har også været deltageransvarlig på nogle programmer, og vi har altså holdt øh, på de programmer, jeg har lavet. Der har vi haft rigtig meget opsyn med vores deltagere. Alle er blevet tilbudt psykologhjælp, når de kom hjem, hvis de har brug for at snakke om det. Der er også været nogle få, hvor vi, har, selvom de har sagt nej, har sagt, det synes vi er en rigtig god idé, ja. og sendt dem sted alligevel. Der er nogle, ja. der har haft et længere psykologforløb, fordi det havde de behov for. Mm. Øh, jeg kan ikke øh, svare på Kaspers efter forløb, fordi jeg jo selvfølgelig ikke ved været inde over det, men jeg synes, det er normalt kutume i hvert fald, at produktionsselskaberne jo faktisk passer ret godt på deres deltagere. TV3 var ude og melde ud, at de havde ansat, hvad var det tiden, var, hun fik, eh, der var deltagerens valg, når de kom hjem. Åh, oh, det kan jeg ja, eller Der er, kommet, altså, der er de jo altså, indsat en funktion, der faktisk er, der får at passe på deltagerne, også når de kommer hjem. Også, også okay. efter? Ja. Okay, og det er noget nyt, det ved jeg faktisk ikke. Det er et par år siden, er det ikke Jeg tror det, er i år. Nogle år siden, jeg tror også før, da som sådan var nogen specifikt, der passede på, så var der jo også en hel... Både broadcasterne og øh, produktionsselskaberne. Altså, jeg synes også, at vi gør rigtig meget for, at øh, dem, der er med i programmer og dem, der deltager i programmer rent faktisk, er i trygge hænder og også, når man kommer hjem, og det er øh, uagtet af, om du er med i et program to dage eller går hele vejen. Ja. Men Jonas, det kan du jo også... Jamen ligesom... det er det, jeg vil netop Ja, præcis. Jonas, altså, altså, havde du brug for... Lige at komme hjem og lande, eller måske have noget psykologhjælp, fordi det er jo en speciel oplevelse, vil jeg kalde det, at øh, være med i et realityprogram. Jeg vil sige, jeg har fået et tilbud, hver gang jeg har været med, om at tage til psykolog bagefter, øh, og selvfølgelig den psykolog, man typisk har haft en dialog med, inden man er med i programmet, så man har en relation og føler sig tryg. Øh, jeg har aldrig sagt lære til noget psykologhjælp efterfølgende, fordi jeg har ikke rigtig følt, hvad jeg skulle bruge det til, men selvfølgelig har jeg fået et tilbud. Men det har faktisk været ret sjovt og, øh, og lærerigt at snakke med psykologer inden programmerne. Hvad, hvad, hvad, hvad siger de? Jamen det er, det er fordi jeg er meget specielt menneske Men egentlig bare lige for, for at snakke nogle Jeg har nogle meget mærkelige tanker engang imellem Og det, det, det kunne psykologen skulle meget godt, godt lide Så vil jeg sige psykologen fx... godt lide, du havde mærkelige tanker? Ja, tager. jeg var til psykolog for eksempel bare med Singletown øhm, Og øh, selvom min kæreste også er med Så går vi til psykolog hver for sig øhm, Og der jeg tror jeg vi ender med at sidde og snakke halvanden time og så, øh, så siger hun til mig bagefter, hvis du har lyst til at snakke mere, sådan noget, fordi det du fortæller, det er faktisk meget spændende. Æh, så kan vi godt gå ud og tage en kaffe og så snakke om det, sådan off-ting. Og hvis der er noget sådan, det det, det, det tror jeg ikke, vi kan overføre med sådan ting. Bliver du venner med din psykolog? Yeah. Ja, bliver venner med psykolog. Men, men nej, jeg har ikke haft, haft brug for noget hjælp efterfølgende. Det, det, det, det har ikke været mit har du indtryk. Er du stadig venner med din psykolog? Nej, det, det du ikke. Nej, Nej, det du ikke. Det, det, ja, man skal være lidt tvistet for at være psykolog, det er min holdning. Men øh, tilbage til spørgsmålet. Jeg synes, det er så bedt, der. Altså, jeg Har aldrig hørt om nogen, der blev venner med deres psykolog? Nå, det skete åbenbart. Så tog vi en kaffe? Nej, vi tog ikke en kaffe, men, men muligheden var der i hvert fald. Og jeg tror bare, nogle af de ting, jeg, eller sjovt, nogle af de mærkelige ting, jeg fortalte, den det var. Var det en var kvindelig lidt, psykolog? Ja, var noget, hun måske selv reflekterede lidt over i hvert fald. Men det var lærerigt. Øh, og nej, jeg har ikke haft, haft brug for noget efterfølgende. Jeg har heller ikke følt, at jeg har haft behovet, øh, men er selvfølgelig blevet tilbudt det. Hm? Okay, men kunne du godt forestille dig i hvert fald, at øh, at andre kunne have brug for det. Ja, kæmpe ja. Jeg tror også, øh, jeg mener også, at nogle af de andre deltagere, der har taget det efterfølgende, i hvert fald har givet, øh, givet et, et godt oprum om, at det var faktisk rigtig godt, det gjorde det, og det gav god mening for dem. Og det er ikke altid, man lige føler, at, måske, at man er lidt tryg eller noget at snakke om, men når man kommer ind og får åbnet op og får snakket om ting, så kan det være, at der lige falder en sten for hjertet, som man siger. Ja, og det er vel også, at man jo, det psykologen gør, siger jo også, at hvis man har brug for flere samtaler, så er det jo helt okay. Jeg tror ikke mere, det det, hun har sagt, end hun har spurgt, Nej. om du vil drikke Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg synes, det er fedt, altså. Det er fedt. Jeg vil altså lige tilføje, at jeg har været deltageransvarlig på nogle programmer, og der har jeg altså haft mødes med alle deltagerne, når de er hjem en uges tid, efter de er kommet hjem, for at tjekke, at de var okay, og de var landet ordentligt, og som lige kunne se. Hvordan, om det er, jeg ved, også Lige kigge med, kig med øjnene Jeg ja, har at snakke med dem, hvis der har været nogen ting Altså jeg synes produktionerne er ret gode til at holde omdelserne Når vi kommer ja, ja. Nu er tre minutter tilbage ja. Nå. Så øh, ja, jeg ved godt du hygger dig helt <laughs> Men vi har altså kun et vist antal tid Så jeg vil simpelthen en gang gangen spørge jer Hvor ser I reality til os hen? Hvor, hvad, hvor, øh, hvor er reality om 10 år? kid fordi det er en branche Der simpelthen rykker sig voldsomt meget om 10 år, hvor er reality henne? Jeg kan jo ikke lige starte med Jonas, det skal jeg lige tænke over, tror jeg. Jo, Jonas, du er ude at kaft med din psykolog. Ja. Hvor er reality om 10 år? Vi, øh, jeg tror stadig, reality er der. Jeg tror, det bliver bredere, end vi lige har regnet med, fordi at, at, øh, det er lidt den vej, tingene går. Øhm, men, øh, men jeg tror også, der er mange af de gamle programmer, der bliver blevet sorteret fra. Jeg ved ikke, hvad det næste big reality-program skulle være. Øhm, jeg har altid forestillet mig sådan noget. Paris Hotel ville jeg gerne se med ældre mennesker. Hvor ja, man måske... Altså, nu er det i Danmark, jeg siger det, fordi at, ja. der er jo uh, Too Hot to Handle og alle de her ting, er der jo mm. ude i verden, som er meget populært. Men uh, i Danmark jeg er jeg i hvert fald. Men du tænker i hvert fald, at de gamle programmer, de bliver skråttet Paradise Ryger, altså? Ja, det tror jeg. Så tror jeg, der kommer noget nyt, men der bliver ikke lige så vildt. Men jeg tror, der kommer en, en bredere, øh, hvad kan man sige, øh, mængde af, af reality-programmer. Og så tror jeg, at nogle af de gode klasser, de, de bliver skulle øh, ud i, i toalettet for dig. Altså øh, nye tider på vej. Bring back Sunny Beach. Ja. Så kommer der selvfølgelig noget AI, <laughs> så man kan bare lave sit eget, men, men skripter lige hurtigt, hvad man godt kunne tænke sig ved altid programmer, så, så kan man lige se det på Netflix, hvis man gider det. Eller via Play, sorry. Net Group. Nej, yeah. AI, det altså det, det, skal, det skal vi have en snak om. Janette. Ja. Jamen, jeg aner det ikke. <laughs> Nej, men Jeanette, jeg kan, du er øh, øh, øh, ja. Jamen, det er, øh, forbliver jo. Jeg tror, der bliver flere programmer. Øh, jeg tror også, Det bliver endnu bredere. bliver endnu bredere. Jeg tror, at det bliver... I, altså, ja... Det er fandme svært. Udover <laughs> år frem og langt Jeg regnede en af jer og sagde, Hunger Games. Det er til. Åh, oh, ja, men, ja, men nej. Jeg tror du er ikke, der kommer ikke, noget det er Hunger er Games. Det er alt for mig. Hvad med vores helt forståelse af, hvordan vi ser der? Så skal det være AI Hunger Games, hvor man... Okay. Hvem er din karakter? Jeg vil gerne have, Lars lykke og nogle politikere <laughs> ind, og så skal de bare... Men det er jo også fordi, hvis man tager et program som Bachelor eller Bachelorette, er jo et program, der i virkeligheden er et alt gammelt format, ja. som nu er kommet tilbage, og som faktisk er formateret til at fungere her i Danmark, ikke, så det er jo ikke til at sige. Altså, så det kan jo godt være, at det, som Jonas siger, så bliver de klassiske programmer skråttet, der kommer mm. noget helt nyt. Men Ej, det er også, at der kommer må. nogen tilbage, ja. eller nogen, der bliver ved med at leve. Landmand kærlighed. Ja. Bliver ved og ved og ved og ved. Og leverer jo stadigvæk Klassiker. programmer, man gerne vil se. Kærlighed, hvor kravene vinder, kæreste. Vi laver også godt det. Oh. Kit? Ej, så tror jeg, at det bliver lidt... Altså, nu har det været meget bredt og meget folk, og jeg tror faktisk, at vi går lidt tilbage. Om 10 år, så må man gerne køre de lidt gamle formater igen. Der kommer en ny version af kongen på en eller anden måde eller okay. barn, det kunne vi. være fedt barn, ja. Hvad, barn? Ude, det var det emme palads ja, det er ja, præcis, det der hvor der var, man skulle drive et diskotek og så boede deltagerne ovenpå og sådan det var meget fedt det er ikke i, den allerførste ja. realityprogrammer i Danmark det var yes. Axel Torda, jeg var inde og se det så de satte en scene op, tror jeg og sådan noget. så kunne man gå forbi og se dem, så kunne man gå ind og bestille det. din mor bare. var virkelig så ved <laughs> ja, ja. det var virkelig fedt, det kunne være fedt at få sådan nogen tilbage så at få nogle gamle programmer tilbage, bare i et nyt format. Jeg ja. gætter ikke på, at vi skal være lige så on -woke og ikke lige så inkluderende, som vi var i gamle dage. Nej, det skal vi ikke. Vi skal følge med tiden stadigvæk, ikke ja. Men det var fedt at få nogle af de gamle programmer tilbage. Nej, det har grædet far. Prøv at her. Kitte Nielsen? Ja. Sinelte Olstad? Jonas Betankt? Tak, fordi I var med i dag. Tak, fordi vi måtte komme. I, er ja. I, I har i hvert fald gjort mig klogere på, at jeg skal melde mig til først til verdensende. Det kommer jeg ikke til. <laughs> Men øh, tak for at øh, du foreslog det <laughs> Det var så lidt, jeg tror du kunne være god Jeg kan tage med dig Ja, yeah. oh. oh. det kunne være godt Let's do it Nej, <laughs> jeg kan ikke <laughs>